Hola, bon dia. Gràcies per a la trucada de la Ràdio Palafrugell. Avui, doncs, que ja esteu ultimant aquests actes de preparació que, que, que he organitzat avui al Museu del Suru. Dóna'ns més detalls, Enric, d'aquest acte. Bé, a veure, detalls, el, el que us puc dir és eh, l'estructura que tindrà i hi, mm -hmm. hi haurà tres parts, eh, tres parts, més alguna sorpresa que ho deixem per última hora cord si ha sorpresa, no, no, no la podem. Tirar, òbviament però òbviament. Es Essencialment viuure. Una primera part de reconeixement dels tres patrons que van precedit i que són els que van portar a la fundació, els que han portat a la fundació fins als 25 anys. que són en Bastons, en Josep Bastons, l'Enric Bigues i l'Antoni Mas. Uh -huh. Després lliurrà el lliurament dels premis dos per quatre, Eh, aquest any ho hem fet coincidir amb, amb aquest acte de, de celebració d'aniversari a eh, eh, Ron Pujol per la seva constant col·laboració en els cremats de les cantades de veneres des de fa tants i tants anys i a Núria Berengueres que és una de les primeres dones, per no dir la primera eh, que va cantar veneres eh, ja se sap que en el món de les veneres les veus femenines eh, han sovint tejat poc Ara més, ara n'hi ha més, però durant molts anys pràcticament no n'hi havia i la Núria Baranqueres era, eh, era una de les poques que ho feia. I recte es claurà amb l'actuació dels quatre grups que eren presents en el moment de la Fundació de de la, Morató, de la fundació de Morató i que eh, bé, encara canten, que són porvó, peix fregit, meriners de Riera i bergantí.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 Doncs nosaltres fem d'altaveu, ja vam penjar la notícia fa uns dies al voltant d'aquest acte, acte central, d'aquest acte institucional, a partir de les 7 de la tarda, per tant, podeu anar-hi una miqueta abans i així també doncs, veieu eh, l'ambient abans de començar eh, aquest acte institucional. Anem per parts, Enric, ens has comentat doncs, aquestes tres parts més la sorpresa, la sorpresa la deixem a part doncs, per la gent que assisteixi en aquest acte. La primera part, de reconeixement a aquests tres presidents que t'han precedit, en el càrrec um, clar, estem parlant del 25è aniversari per tant, quan es va iniciar la Fundació Ernest Morató uh, ha canviat molt la, la percepció que la, la gent uh, a nivell doncs, poder de Palàfrigell i també a nivell de Catalunya té de la vanera uh, respecte ara això fa 25 anys en avui 2020 bé, bé, la percepció no ho sé perquè això és, cosa, és una cosa de cadascun però el que sí que ha canviat és que eh, ha crescut molt eh, el teixit o ha crescut molt el territori on s'hi canten avaneres. O sigui, fa 25 anys s'encantaven eh, molts jocs, però ara moltíssims més. Ara tropes cantades d'avaneres al Pitineu, a les Terres de l'Ebre, a la Catalunya Central, a les mm -hmm. comarques de Lleida, això no era així fa 25 anys. Eh, Diguem-ne, aquesta és la aquesta és la situació. Des del, des del punt de vista de percepció de qualitat, doncs, home, s'han fet aveneres, bé, n'hi ha de tot. Hi ha aveneres molt dolentes, hi ha aveneres, doncs mira, com tantes, mm -hmm. però s'han fet algunes composicions de gran qualitat dignes, diguem-ne, d'estar en el repertori de, de festivals i de... I de de trobades musicals de categoria. Mm -hmm. o sigui, ara se m'ocorre, per exemple, la vestida de nit, que és, és l'on d'en Castor i mm -hmm. de la, seva, la, la seva dona, la Glòria, i que canten molts grups. Aquesta és una manera d'una qualitat excepcional mmm, que no existia fa 25 anys, per exemple, i com aquesta, moltes altres. Sí, jo crec que jo crec que per un cantor s'ha expandit molt i, per altra banda, els grups han pres consciència que si no canten bé, si no afinen bé, si no tenien bé el repertori, no van, al final no van al lloc. I crec que també s'ha millorat molt eh, l'exigència en qualitat per part dels grups. Mm -hmm. Per tant, la tasca que, que vau iniciar vosaltres al final doncs, de, de, de, de difusió de la Manera, en aquests 25 anys podeu dir que el recorregut ha estat positiu, no? Que... Sí, a grans trets, els objectius fonamentals, que a més a més estan com escrits en els estatuts que es van aprovar fa 25 anys, s'han anat complint. Uh -huh. Si no s'ha deixat de fer res del que deia, del que, del que es volia fer fa 25 anys. Només hi ha una cosa que no s'ha aconseguit, només hi ha un objectiu que no s'ha aconseguit, tot i que s'ha intentat, eh, fins i tot amb l'actual consistori, que és la creació d'un museu de la l'Avanera això ja fa 25 anys es reivindicava i ho continuem reivindicant n'hem parlat amb les autoritats municipals ells són molt conscients però també hem entès les raons per les quals de moment, eh, de moment encara no és possible de moment. Eh, però bé aquesta seria doncs, la, la gran reivindicació a fer encara eh, a partir del que ja es pensava fer fa 25 anys mm -hmm. jo crec que si en algun lloc hi ha d'haver un museu de la vanera o un museu d'interpretació de la vanera és a Palafrugell. Palafrugell doncs, és coneguda arreu, de, arreu arreu del món, però bàsicament arreu de Catalunya i d'Espanya, mm -hmm. doncs pel suro, pel turisme i, i per les vaneres. Sobretot per la cantada de començaments de juliol. Jo crec que si en algun lloc ha d'estar aquest museu és aquí, a Palafrugell. Mm -hmm. Bé, duitarem probablement això tardi perquè veure el que no volem mésmunt el que no voldem més muntar un museu de fial antiga, que són doncs sí. exhibició de ex ex ex ex partitures, fotografies, etc etc. ha ser un, un museu modern interactiu eh, ara ser un museu com els museus que es fan ara que, que es projecten ara. Mm -hmm. I això és car, és volcar i entenc doncs, que hi hagi altres prioritats municipals, i ho, i ho dic amb tota sinceritat, però nosaltres no deixarem de reivindicar-ho. Doncs aquest serà un, un objectiu que de moment queda guardat aquí. Sí, de, de, de moment només és, és, és un objectiu, és un projecte. Mm. Fa 25 anys ja ho era, i de moment encara ho és. El, un dia ho deixarà de ser, segur. segur. Sí, esperem que per propers aniversaris, eh, no sé, esperem que abans del 50 doncs ja, ja el tinguem no. el tinguem establert. Abans dels 50 ja segur que no hi seré. Uh, sí, però vaja. En definitiva, l'important és que al final pugui arribar i, i el màxim sí. doncs, eh, i el millor possible, eh, que tu, el que tu que tu deies, Enric, eh? que no, al final no s fer, que no es faci un museu per fer perquè eh, tenim en ment fer-ho i, i després que diu obsolet de, de, de seguida o que ja neixi obsolet eh, com, com tu comentaves. Eh? Eh? Els museus no són com, no com faig. El, el concepte de museu ha canviat molt uh -huh. i jo crec que s'ha de fer d'acord amb les coordenades, amb les coordenades eh, Diguem que els tècnics marquen actualment per un museu. O sigui, ha de ser interactiu, ha de ser donar moltes més possibilitats que no pas de mirar quatre quadres, o una col·lecció de llibres allà exposada, o escoltar algun disc, doncs, del de build i els quals qui pugui haver, etc etcètera, etcètera. Ha d'anar una mica més enllà. Respecte, sí, sí. A Enric, respecte al 25è aniversari, nosaltres em vam parlar amb, amb tu a finals d'any, finals de novembre, sí. crec que era, al voltant també, doncs, de la...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 Eh, no podem dir res perquè el responsable de fer el director del festival eh, a unes dades encara s'ho està pensant <ríe> o sigui que eh, de fet no, també és, és, molt, és molt sempre es guarda tot sí. fins al dia de la presentació exactament a més a més és un home que no vol dir res uh -huh. eh, ningú sap res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 saps què passa? Que fixades fins molt, hem, hem centrat les nostres forces en l'acte d'avui, mm -hmm. i serà a partir justament de la setmana que ve quan hi començarem a treballar amb això i altres coses. Doncs, eh, per tant Però a cap roig no sabem absolutament res, mm -hmm. i ja veurem. Ja veurem, finalment, el que ha decidit el director del festival. Mm. Ja veurem. Doncs n'estarem atents sí. i quan es, es duï a terme en aquesta presentació... Ens sembla que és el dia 28, d'aquest mes se sabrà el, el dia 28, crec que donant a conèixer el, el programa d'enguany. Doncs, ja veurem, si doncs, som o no hi som. Doncs... I Si som fantàstic i si no hi som, eh, la nostra idea és... Eh,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 No, no, no els no els no els no, no, no tinc coneixement mm -hmm d'acord, doncs eh, restarem a l'expectativa, doncs, d'aquesta presentació del Festival Cap Roig i, doncs, després també eh, estarem atents en aquesta, com modeleu no?, aquest homenatge eh, de l'1 de novembre, eh, per tant, doncs Enric, ja, ja ho saps, eh, sempre les portes i els micròfons oberts de Ràdio Palafrugell per, per visitar-nos i, si no, per parlar, doncs, eh, per telèfon eh, doncs, al voltant de la Fundació i doncs, dels actes que feu en aquest 25è aniversari Enric, fer no, gràcies a vosaltres per divulgar l'acte i una, una invitació a tots els palafrugellens mm -hmm. o, o no que vull dir que si, si ens escolten de fora també doncs que si volen poden venir aquesta tarda a eh, participar eh, d'aquests aquest, homenatges eh, i d'aquesta festa que preparem Enric Frigola, moltes gràcies a vosaltres